І від вогневої забрався далеко, і видно звідси не все, що хотів би бачити. А тепер міняти місце було вже пізно. Сіре туманисте поле закипало боєм. То тут, то там зблискували рвучу землю снаряди. В лощині, що тяглася попереду, наростав глухий, тривожний гомін. Та лощина непокоїла черниша найбільше. Зараз на правий край її саме повзали ворожі бронетранспортери з десантами. Черниш спрямував вогонь мінометів туди. Мінометники били на крайньому заряді, і влучити в бронетранспортер було важко. Одначе кілька мін лягло за машинами, там, де брели десантники, і коли дим розвіявся, Черниш побачив, як німці збиралися по кілька чоловік у гурт, напевне, біля вбитого, або пораненого. Незабаром Тріскотнява і Гармидр знялись і ліворуч в лощині, десь зовсім близько, де перед цим було порівняно спокійно. В раз за разом зривалось «Ура!» Гучне, далеко тануче, але піхоти не видно було. «Мабуть, кричать на влешки», майнула Чернишеві догадка. «Знаємо ці штучки». Ах, нема на них Воронцова. Ворожі транспортери один по одному заходили в балку, переснувавши всю її трасуючими кулями. Знялася справжня вогняна завірюха. Гамір наростав. І ось тої завірюхи з балки стали вискакувати бійці. Один, два, потім цілим табуном. Бігли сюди, на маєток. Видно, там у лощині кимось дано команду відійти. Чернишеві це було зрозумілим. Протитанкову артилерію ще не встигли підтягнути, і піхота, атакована бронетранспортерами, опинилася у становищі зовсім скрутному. Лишається відійти до маєтку, закріпити. Але чи не занадто поспішливо? Чи не паніка це? Важкі, залиплі грязюкої шанелі шуміли біля його окопчика. Чернишеві здалося, що серед інших промчав тут і той лисий піхотинець, який носився в Румунії на схрапудженому коні і волав «Запини, запини!» «Що сталося?» – гукнув Черниш до одного з піхотинців. «Ану стій, стій!» Солдат прошумів, не відповівши кулі цвьохкали все ближче, впиваючись у землю. Черниший ще когось зупиняв, отямлював, комусь погрожував пістолетом, але від нього тільки відмахувались і бігли далі, надсадно дихаючи. Все летіло повз нього, хтось падав, скошений кулями. Поки він раптом ойкнув, розставивши руки так, Ніби хотів своїми грудьми спинити цю лавину і впав. А піхотинці під хвищою куль, що густішала і густішала, пролітали далі, перескакуючи через Черниша. Блаженко хоч немов і не стежив за Чернишем, але одразу помітив, скоріше відчув, аніж помітив, що нема вже молодшого лейтенанта в загальній катавасії. Тільки був і нема. Роман, не втрачаючи самовладання, рішучим стрибком вискочив з окопу, кинув оком туди-сюди і одразу ж наткнувся на свого командира. Черниш, розпластавшись в грядзюці, лежав смертельно блідий із затиснутим у руці пістолетом. Закривши очі, він глухо стогнав, наче у вісні. Блаженко одним поглядом визначив, що командира поранило кудись у голову чи потилицю, бо чубата чернишева голова вже лежала в калюжі крові, змішаній з болотом. Блаженко навіть не уявляв собі, що можна кинути свого командира серед цього поля і тікати. Владним окриком з командирською міддю, яка звідкись несподівано з'явилася в його голосі, Роман зупинив найближчого піхотинця, і той став отетарілий. Допоможи взяти. Піхотинець піддав, і Блаженко звалив Черниша собі на плечі, взявши його, як брав у колгоспі лантухи з зерном обома руками. Черниш застогнав за плечима. Блаженко не зважив на стогін, зігнувся під важкою ношею, побіг. Не думав він, що цей сухорлявий юнак. Виявиться таким важким. В зойках, тріскотняві, страшному гвалті, гармидері, тонуло все навколо, чмарила свідомість і надавало ногам дивовижної пруткості. Не можна було вмерти. Треба було втекти. Треба було винести командира. Відколи Блаженко взяв на себе молодшого лейтенанта, він несподівано позбувся страху за свою спину, за саме своє життя. Йому здавалося, що тіло командира захищає тепер його, мов, панциром, що жодна куля не черкне його, доки ця жива ноша лежить на ньому. Адже він зараз виключився з війни, він тільки рятує іншого. Був певен, що за такою святою роботою ніяка сила не може вбити людину. Упав перед Романом якийсь боєць, влучений розривною кулею в голову так, що знесло череп. А мене не може, подумав на ходу Блаженко і перескочив через ноги бійця. Біг упрівши, хекаючи, пускаючи очі під лоба, щоб побачити далі наперед. Найпруткіші з піхотинців були вже в маєтку. Одні минали його, інші заскакували в будинок, щоб передихнути, отяматись. Кулі мовкайлами кришили кам'яні стіни. Досягши будинку, Блаженко теж завернув на східці, піднявся до дверей. Шинелії перед ним розступилися, пропускаючи всередину. На першому поверсі біля дверей уже набилося повно бійців з різних род, батарейців і полкачів, розвідників, радистів, зв'язківців. Здебільшого були вони Блаженкові незнайомі. «Черниш?» – раптом почувся в голос «Сагайди». «Ану, розступіться! Сюди його!» Чиїсь руки допомогли Блаженкові зняти пораненого, обережно підхопили, поклали на брудній мозаїчній підлозі. Серед тих, хто допомагав мінометникам клопотатися з пораненим, був і Козаков. Розхристаний, весь у грязюці, він згарячу ледве впізнав черниша. Зараз перед козаковим лежав не той молоденький, чистий офіцер, якого він зустрів уперше на прикордонній переправі. Галіфе виборло жене в багнюці, підошва на однім чоботі відстала, погони зім'ялись, вицвіли за цей час. І як поможнів, постаршав, між чорними бровами лягла глибока скалатка, а над верхньою губою висипався темний молодий вуз. Хто з санітарів, може, тут є? Санітара не виявилось. Блаженко та Козаков самі взялися перев'язувати черниша, розриваючи свої засмальцьовані пакети, які тижнями носили в кишенях, зберігаючи для себе. Черниш лежав непритомний. Його, як виявилось тепер, поранило не лише в голову, а й у бік. Доки вони з ним порались, бійці один по одному вискакували з будинку і кидалися як у прирву через подвір'я, сподіваючись прохопитись далі до своїх. Деяким вдавалося проскочити поміж вибухами. Інші зникали на згарищах у клубах диму, і вже їхнє лахміття летіло вгору з попалом конюшень та бризками грязюки. Грім вибухів, тріскотнечі розривних куль наростали. А коли двоє піхотинців упало, корчачись на самих східцях, то більше ніхто не ризикував вириватися з будинку. Зліва, десь зовсім близько, зайшов бронетранспортер і прошивав тепер з кулеметів самий ганок жахливе, страшне слово вимовили чоїсь стремтячі уста. Оточені. Сагайда кинувся від Черниша до бійців. Що таке? Що? На якусь мить стало тихо, як у могилі. Оточені. Сагайда інстинктивно рванувся до виходу, але поріг йому загородили поранені, що повзли з надвору до середини, лишаючи за собою стежки крові по східцях. Подвір'я вже спустіло. Лише не деще конали серед згарщ поранені. Гвалт стихав деленіючи. Зона смерті підступила до самого Ганку. Сагайда збентежено окинув оком присутніх і стрівся поглядом з Сашою Сіверцевою. Знайомим лейтенантом з полкової батареї. Сіверцев, високий уродливий блондин з акуратними бакенбардами, дивився на нього непорозуміло, здивовано. «Як же це так?» – запитував його погляд. «Під час загального наступу, серед бойових успіхів на всіх фронтах і раптом опинитися в мішку». Це здавалося безглуддям. Одначе сумніву бути вже не могло. Залізне кільце замкнулося. Бійці притихли і насторожені, гостро стежили за кожним рухом сагайди. Цей грубуватий лейтенант усім своїм вольовим, рішучим виглядом говорив, що здатен взяти на себе клопіт за всіх, за їхнє життя чи смерть. Навіть не дивлячись на бійців, Сагайда бачив тепер їхні очі, що запитливо шукали підтримки, надії командирської влади. І Велика, досі незнана відповідальність, чув, лягає йому на плечі нещадним тягарем. Його аж гнув той тягар. «Що ж», – сказав Сагайда, випростовуючись, – «що ж, брати? Плечі його піднялись. Навпроти нього стояв зручним кулеметом високий літній боєць. Щоки в нього глибоко запали, маслаки аж напинали шкіру. Кулемет справний? запитався Хайда: То що? блимнув боєць під лоба. Руки в нього були в засохлому болоті, як шкураток. Справний, питаю? Ну, справний. Не нукай, не поїдеш. Лягай тут на дверях. Я не з вашого батальйону. «Що?» «Не кричіть», – спокійно підняв голову боєць. «Страшніше бачили, не лякались. А тут ми зараз усі однакові». Темна кров ударила сагайдів обличчя. Знесамовитілий, наблизився він до бійця в притул і, ледве стримуючись, вимовив. «Я наказую!» Твоїм наказуй. Не встиг боєць відхилитись, як Сагайда без розмаху коротким тупим ударом підбриддя збив його з них. За невиконання наказу розстріляю на місці. Рука Сагайди потяглась до коборі. Стало тихо. Боєць, не підводячись, провів долонею по обличчю і мовчки поповз до дверей. Всі чекали. Що він робитиме? А він, ні на кого не глянувши, взявся неквапливо, зі звичністю професіонала, встановлювати кулемет на порозі. Другий номер, гукнув Сагайда. Я. Скільки дисків? Повний короб. Сюди. Козаков теж виступив наперед, звертаючись до Сагайди з якоюсь підкресленою офіційною шанобливістю. Товариш гвардії лейтенант, тут найнебезпечніше. Дозвольте мені стати на дверях. Ставай. Виставивши оборону у дверях, Сагайда в супроводі Сіверцева оглянув весь будинок, підрахував зброю, бійців і боєприпаси. Чим більше він цим хлопотався, тим більше зростала в ньому певність і становище здавалося не таким безнадійним. Виставляв пости біля вікон, біля кожної дірки, звідки можна було вести вогонь і робити спостереження. Інструктував при цьому бійців детально, як наряд на розводі. І бійці потроху заспокоювались, приводили себе в порядок, ніби і справді йшли в гарнізонний наряд. Незнайомі з інших підрозділів, вони вже чітко виконували волю Сагайди, і звертались до нього з суворою солдатською повагою, як до свого карнача.